Ненавидиш всі чорні волги, що мчать на божевільній швидкості мимо людини. Своє збудження від калатої серця впевнено спокійно бажаєш водієві раку місків, туберкульозу, жовтухи, сифілісу, астми та інших малоприємних болячок, про які коли-небудь чув. Проспекту, здається, нема кінця краю. Не знаєш, яка зараз година. Ідеш, певно, п'ять хвилин, десять, а може й годину. Таке враження ще тебе веде кволість, підхопивши тіло, наче п'яничку з червоними завісами на очах. Безшумно несе свідомість тунелем тиші, лише встигаєш бачити в упадкових вікнах невиразне світло. Думаєш про мешканців, які, певно, одягнуті в чисті піжами, сидять на диванах, ковтають вечірні бутерброди, п'ють гарячий чай або каву, або компот, або пиво, як на який смак. Інші ж так само по домашньому ковтають таблетки. Усі вони такі зачесані, підстрижені, вимиті, духмяне румяно пахучі, спокійно меланхолійні що, здається, ніби потрапляєш в інший світ. Бабусі, мабуть, позіхають, гортаючи Біблію. Усі вони дихають особливою кволістю, домашньою, яка різниця від твоєї тим, що приємніша і не така помітна, бо не дається в знаки фізично, не нагадує про себе хворобами, від неї не розвалюється голова, не тремтить тіло, не присихає в горлянці, вона не крутить штопром шлунок, не штрикає в печінці, вона домашня, приручена і миролюбна. У усіх людей є колість, в одних домашня, в інших – ні. Дізнатися дуже просто. Треба вистримити перед дзеркалом язика і старано його оглянути. Якщо на ньому однотонний рівномірний наліт – це кволість домашня. Вона в тебе була, коли ще жив із матусею. Якщо ж наліт надто помітний, різнокольоровий, нерівномірний, що свідчить про цілий букет болячок, це означає, що колість недомашня. ПОВЕРНЕННЯ Завжди любиш повертатися від марти пізнього вечора, коли місто особливе, коли вулиці поступово втрачають свій внутрішній енергійний темп, що тримав їх протягом дня у напрузі. Вони буквально на очах стають тихими, самотніми, спокійними. Звертаєш за ріг і виходиш на австрійську бруківку вулиці князя Острозького яка затиснута похмурими кам'яницями і облущеними старовинними будинками, виводить до вважнілого від століть кафедрального собору. Належаєся до середмістя, яке найбільше любиш. Вірнаєш у чорний квадрат проволоку Василь Ян і пробираєшся його непроглядним рукавом до площі Грушевського. Не на роком Наступаєш на купу сміття, яке залишилося від торгашів, котрі щодня як мухи злітаються на це місце, розкладаючи на картонних ящиках свій нехитрий товар, цигарки, календарики, карти, слабоалкогольні напої, невеличкі подарункові сувеніри і пиріжки з капустою. На площі, де туляться одне до одного дрібні забігайлівки, кіоски, магазинчики і бари від рекламних вогнів рябить в очах. Місто наче оживає, до глибокої ночі не припиняється життя. В'язкою цівкою сюди вливається потік п'яненьких підлітків, веселих дівчаток, таксівок, автомобілів, потік спраглих і самотніх душ злочинців, наркоманів, сексуально стурбованих жіночок, алкашиві всяких зголоднілих за протилежною і непротилежною статтю франтиків і хвойт. Заходиш до кав'ярні Глорія